10. Ha nem gond, beköltöznék. 1976-tól 1978-ig. 1976 elején, egy hétvégén a The Menor stúdióban ismerkedtem meg Joan Templemann-nel, lendő második feleségemmel. Általában 30 másodperc alatt eldöntöm, mit gondolok valakiről. Joanba viszont az első pillanatban belestem. Csak az volt a gond, hogy akkor már egy zenei producer billentyűs felesége volt, aki épp a Virgin által szerződtetett Vigvem nevű együttes lemezén dolgozott. Joan klasszikus, két lábbal a földön járó, fiatal, skót hölgy volt, akiről azonnal látszott, nem bírja az őrülteket. Egyértelmű volt, hogy nála nem jön be a Krisztennél bevált módszer. A legtöbb korábbi kapcsolatom esetében mindig elővettem a bohóc énemet, de most életemben először úgy éreztem, ennél a nőnél ez biztos nem működne. Joanna Dodó nevű régiségüzletben dolgozott a Westburn Grove-on, közel a mi Vernon Yard irodánkhoz. Hétfőn reggel bizonytalan léptekkel elsétáltam az üzlet előtt, aztán összeszedtem a bátorságomat és benyitottam. A bolt régi cégéreket és reklámfeliratokat árult. Mikor a tulajdonostól megkérdeztem, hogy Joan bent van-e, gyanakvó pillantással nézett rám. Maga vevő? kérdezte rosszallóan. Igen, nagyon érdekelnek a régi cégérek, feleltem nem túl magabiztosan. Joan ekkor jött elő a hátsó helységből. Látom, megismerkedtél Lizzel, mondta. Liz, bemutatom Richardot. És mit szeretne venni? Erősködött Liz. Innen már nem volt visszaút. A következő néhány hétben, amikor felkerestem Joant az üzletben, mindig vettem nála valamit, így idővel komoly gyűjteményem lett a legkülönbözőbb termékeket hirdető régi reklámtáblákból. Az egyiken például ez a felirat állt. Ugorjon be egy teára! De vettem egy hatalmas cimbalmozó malacot is, ami egykor egy hentes üzlet cégére volt. A sonkás tojást hirdető kedvencemen pedig egy disznó lazán a falnak támaszkodva hallgat egy tyúkot, ami egy frissen tojt tojás fölött vidáman énekel. A feliratán ez állt. Ez aztán zene a javából. A táblát végül odajándékoztuk Simon Drapernek, nivel egy kiadós reggeli nélkül mindig szörnyen nyűgös volt. Simon az íróasztala fölé akasztotta a táblát, a feliratot pedig inspirációként használta az egyik szokásos, éves válogatás lemezünkhöz. Miután minden karácsonyi ajándékot a Dodó üzletben vásároltam, Liz közölte Joannal, hogy soha életében nem dolgozott még olyan remek eladóval, mint ő. Joan akkor már csak nem nyolc éve volt Ronnie Leily felesége, de gyerekük még nem volt. Ronnie sokat utazott, és talán csak nekem, de mégis úgy tűnt, kezdenek elhidegülni egymástól. Valahányszor Ronny útra kelt, felhívtam Joan barátait, és megkérdeztem, nem találkoznak-e aznap. Nem gond, ha csatlakozom? kérdeztem Flegmán. Hamarosan már csak pótkeréknek hívtak, amit nem bántam, hiszen így Joan közelébe kerülhettem, és végre alkalmunk nyílt beszélgetni. Nem tudtam neki úgy udvarolni, mint a korábbi barátnőimnek, mert azokat a helyzeteket mindig én irányítottam. Joan viszont elképesztően zárkózott volt mindig is, ezért nagyon nehéz volt bármit is megtudni a házasságáról. És miközben pontosan tudtam, mit érzek iránta, arról gőzöm nem volt, vajon Joan mit gondol rólam. Persze sejtettem, hogy értékeli a kitartásom, de a többit elképzelni sem tudtam. Aztán egy nap Joan beleegyezett, hogy eljön velem egy hétvégére egy parányi. Benbridge-i hotelbe az Isle of White szigetére. A viszonyunk ekkor kezdődött. Mivel Joan férnél volt, kapcsolatunkat nem fedhettük fel. Bár hétközben, amikor Ronnie otthon volt, Joan nem találkozhatott velem. Egyik reggel mégis meglepett a Dempig teraszi házamban. Amint benyitott a házba, meglátta, hogy a házvezetőnő Márta két teáscsészét visszatálcán az emeleti hálószobámba. Joan tudta, hogy más nővel vagyok, ezért megállította Martát és egy szál virágot tett a tálcára. – Mondja meg Richardnak, hogy John üdvözli. – jegyezte meg, a sarkon fordult és elment. – Nagyon szégyeltem magam, ezért azonnal berohantam hozzá az üzletbe és rávettem, hogy ebédeljen velem. – Mi ez a sok maszlag a halhatatlan szerelemről? – kérdezte gúnyosan. – Magányos voltam, magyaráztam esetlenül. És nem tudtam várni a hétvégéig. Szánalmas szöveg, felelte John. Igyekeztem bűnbánó képet vágni, de amikor egymás szemébe néztünk, elnevettük magunkat. Majdnem egy évig randizgattunk. Minden pillanatban egymással szerettünk volna lenni, ezért ha egyikünknek volt öt perce, azonnal hívta a másikat. Joan kiszökött az üzletből, én pedig a Vernon Yardi irodából lógtam el, és félúton a Damby találkoztunk, leginkább három helyszínen. Vernon Yard, Westburn Grove és teras. Mint Mindhárom a Port rót Road közelében, egymástól húsz méterre volt, így titkos találkozóink erre a szűk területre koncentrálódtak. Ha összejött húsz perc egy ebédre, egy negyed órácskára, két tárgyalás között, vagy csak néhány perc a dodó bezárása után az a kis idő is elég volt, hogy kizárjuk a külvilágot. Bármennyire is szenvedélyes érzelmeket tápláltunk egymás iránt, tudtuk, hogy Joan még házas. Igaz, papíron én is az voltam. Ezért benne volt a pakliban, hogy megbánthatjuk Ronit. Kapcsolatunk bizonyos szempontból hasonló volt, mint az enyém Krisztennel. Roni más nőket is meg akart kapni, ezért Joant is arra bíztatta, Járjon nyugodtan nyitott szemmel. Ő azonban képtelen volt az egyészakás kalandokra, ezért szép lassan belém szeretett. Kapcsolatunk tovább bonyolódott, amikor Kristen megtudta, hogy szerelmes vagyok Joanba, és visszajött Londonba. Ekkorra sikerült visszaszereznem a Duendet Kevin ayers és nagyjából ugyanakkor Kristen is szakított Kevinnel. Ezután közölt el, vissza akar jönni hozzám. Elvégre még mindig és feleség vagyunk. Mivel a családomban a házasság szent, óriási felelősséget éreztem Kriszten iránt, viszont Joanba voltam szerelmes. Mindenkinek rémálom volt ez a helyzet. Joannak ott voltam én és Ronnie, Krisztennek én és Kevin, nekem pedig Kriszten és Joan. Úgy tűnt, hogy a Dembájt-terassi házban álomszépnek induló kapcsolatunk Joannal egyszerre öt ember életét teheti tönkre. A szövevényes viszonyokat végül egy partin sikerült kibogozni amelyre eljött Joan és Kristen is. Joan legjobb barátnője, Linda azzal állított oda hozzám. Kibe is vagy szerelmes? Mert ez így, nem mehet tovább. Ez senki nem viseli el, úgyhogy jobb, ha tisztázod a dolgokat. Láttam, hogy Joan mással beszélget. Én egyetlen nőt szeretek, feleltem és továbbra is őt néztem. Csak épp ő nem szeret engem igen is szeret, követte a tekintetemet Linda. Ebben maradtunk. Másnap este egyedül voltam a lakóhajón. Sötét februári éjszaka volt, szuhogott az eső. Éppen telefonáltam, így nem hallottam a kopogtatást. Hirtelen kitárult az ajtó, és mire felpillantottam, John ott állt előttem. Később visszahívlak, fejeztem be a hívást, és odaléptem hozzá, hogy megöleljem. Ha nem gond, beköltöznék. Mondta Johan. Újabb megrendelést Nigériából, újságolt a Krisztilinau. Nagyon bejön neki ez a júroj. Krisztilinau a Virgin exportért felelős vezetője volt, és 1977 végén több ezer fontot keresett a legbizarabb helyeken, mint például Nigériában, ahol imádták a reggit. Akkoriban az egyetlen reggivel foglalkozó kiadó Chris Blackwell cége az Island Records volt. 1976-ban az ő nyomdokain én is elutaztam Jamaikába, és leszerződtettem néhány reggi zenekart, ahogy Peter tosh is, miután napokig ücsörögtem a háza verandáján. Peter Tosh Bob Merlival és egy Juroi nevű előadóval is zenélt. 1977-ben az első Virgin által kiadott albuma a Legalize It szépen fogyott. Ezután újabb irányzatok is megjelentek a zenei térben. A jamaikai DJ-k korongjaikor rímekben beszéltek és politikai elszavakat skandáltak ritmusos dobalapokra. Ezeket a korai reppereket tosztereknek hívták, és közülük ez a felékszerezett hippi juroj rendkívül népszerű volt Nigériában. Tudtam, hogy Jamaikában többel is találkozhatok, ezért elhatároztam, hogy személyesen környékezem meg őket. Tél közepén mindig is szerettem otthagyni Londont. A napfény és a távolság mindig más megvilágításba helyezi az ottani életet. Ráadásul még két más ok miatt is elszerettem volna utazni. Magammal akartam vinni Johnny rotten akinek nehézségei támadtak a Sex Pistols tagjaival és Malcolm McLaren-nel. Másfelől azt reméltem, találkozhatom Johnnal, aki épp Los Angelesbe készült, hogy adjon még egy esélyt a házasságának Ronival. Johnny Rotten nagyon örült, hogy velem tarthat, mert imádta a reggit. Joannal pedig megegyeztünk, hogy addig nem beszélünk, amíg nem tisztázza, mi lesz a házasságával. Simon az utolsó pillanatban mégsem tudott velem jönni, így Kennel utaztam. Így történt, hogy 1978 elén egy punk rocker, egy könyvelő és egy jó útra tért hippi együtt repült el a jamaikai Kingstonba, hogy néhány reggi zenekart és toaster szerződtessen. Tudtuk, hogy a jamaikaiaknak az írományok mint a szerződés nem sokat jelentenek, ezért egy aktatáskában 30 ezer dollár készpénzt is magunkkal vittünk, majd berendeztük a főhadiszállásunkat a Kingston Sheraton Hotelben. Gyorsan elterjedt a hír, hogy három gringó érkezett a városba és zenészeket keresnek. A szobánk előtt sorban álltak a bandák. Ken az aktatáskával az ölében az ágyon ült, Johnny és én pedig a zenekarok kazettáit hallgattuk, majd elbeszélgettünk velük. A szerződésekről Johnny döntött, Ken pedig a táskából osztotta ki a pénzt. Az amerikai dollár jamaikában kemény valutának számított, minden import tilos volt, virágzott a fekete piac. Akadt olyan banda is, akik annyira igyekeztek jó benyomást tenni ránk, hogy még dobokat és gitárokat is hoztak magukkal. A szobánk gyorsan zsúfolásig telt magas rasztafárikkal, hatalmas piros, bojtos sapkákkal és sárga-zöld csíkos ruhákkal. Egy nyúlánk feketes rác fölénk tornyosulva az ő spirituális etióp hazájáról énekelt teljes átéléssel. Elnéztem, ahogy Johnny a kanapén ül és szeliden rázza a fejét a zenére. Nehéz volt elképzelni, hogy ez ugyanaz a csont és bőrfiú, aki korábban mindenkit sértegetett, leköpte az angol királynő fotóját és sokak haragját kivívta közben a rastafári mozgalmat inspiráló helyi Salassi császár is az eszembe jutott, és az, hogy a brit királyi családnak is ideje lenne mozgalmat indítani. Egy hét alatt legalább húsz reggi zenekart szerződtettünk, és néhány új tosdert is találtunk. Köztük olyanokat, mint Prince Far Eye vagy Tapazaki. Eközben megpróbáltam rávenni Johnny lydon hogy ne lépjen ki a Sex Pistolsból, de nem sikerült. Elmesélte nekem, hogy a banda csak magának és márkom meklárennek köszönheti, hogy szétesett, Sid Vicious pedig már csak egy lelki roncs, aki folyton drogozik és erőszakoskodik a barátnőjével nancy -vel. Johnny szóló karrierre vágyott, és már beszélt is néhány zenésszel, akikkel új zenekarta a Pilt, Public Image Limited, alakította volna meg. Nem örültem, mert a The Sex pistols azt terveztem, hogy előbb-utóbb a Rolling Stones nyomdokaiba lépnek, és ők lesznek a következő klasszikus nagy rockbanda. Elvégre a Rolling Stones pályája is óriási botrányokkal indult. Mick Jagger többször letartóztatták kábítószer birtoklásáért és a közvélemény megbotránkoztatásáért. 1978-ra a Stones már közel 15 éve játszó elismert rock'n'roll banda volt, és egyáltalán nem úgy tűnt, hogy a végét járná. Persze a sikerrel nem minden banda tud mit kezdeni, de azt elérni, hogy a nevük ismerté váljon, talán mindközül a legnehezebb feladat. A The Sex Pistolsnak ez nyilvánvalóan sikerült, még ha a közönség nagy része fel is háborodott azon, amit képviselnek, és mindezt őrültség lett volna csak úgy eldobni. Igyekeztem meggyőzni johnny hogy a zenekar más módon is kamatoztathatná ismertségét, és így talán el tudnák hagyni a hozzájuk tapadó extrém punk imidzset. Ráadásul a tengeren túloni is szerettem volna megismertetni őket. A Nevermind the Bullocks albumból ott alig 3000 példányt adtak el. Nagyjából annyit, mint egész Angliában, ezért biztosra vettem, hogy újabb lemezekkel komolyabb sikereket érhetnénk el. Már átéltem, ahogy Michael Field a siker kapujában visszavonul a külvilágtól, és nem akartam, hogy a Sex pistols ugyanezt történjen. Ráadásul ők voltak a Virgin első számú zenekara, ők hozták meg nekünk a sikert, és az ő segítségükkel sikerült a Virginnek a rock új irányzataiba is képviseltetnie magát. Johnny azonban hajthatatlan volt. Az utolsó esténken a Kingstonhoz közeli tengerparton betértünk egy rasta bárba, halat ettünk csípőszószal, közben a strandról néztük a tengert. A pelikánok csapatokban indultak vadászni, mi pedig bámultuk, ahogy módszeresen megközelítik a harrajokat, kitárják, majd maguk alá húzzák a szárnyukat, mielőtt lebuknak a víz alá. Red Stripe sört ittunk, és Bob Merlit hallgattunk. Igyekeztem újra a Sex Pistolszra terelni a szót, de Johnny nem is figyelt rám. Mike Oldfield és a Sex Pistolsz persze két teljesen más világ volt. De abban hasonlítottak, hogy egyikük sem tudott megbirkózni a hírnév miatt rájuk nehezedő nyomással. A kiadó szempontjából volt még egy óriási különbség. Mike Oldfield hatalmas bevételt hozott a Virgin Musicnak, amit a cég fejlesztésére és új zenekarok szerzőttetésére fordíthattunk. Nélküle nem maradtunk volna a felszínen. És igaz ugyan, hogy a Sex Pistols is az első helyre került a God Save the Queen notával és a Nevermind the Bullocks albummal, de a Virgin sohasem tudott nagy pénzt kihozni a bandából. Sörrel a kezemben Johnny Rotten társaságában ültem a jamaikai tengerparton parton, és kénytelen voltam belenyugodni, hogy a Virgin nem keres több pénzt a Sex pistols Melcombe McLaren elintézte, hogy a bandáról film készüljön a nagy Rakendros Windli címmel, aminek zenéjét egy új lemezen talán még kiadhattuk volna. Simonnal és Kennel együtt azonban elfogadtuk, hogy a Sex Pistolszal számunkra itt véget ért a történet. Bár óriási csalódás volt végignézni a zenekar szétesését, még Michael Fieldnél is nagyobb, hisz ő tovább dolgozott, és a lemezei szépen folytak. Mégis vigaszt nyújtott, hogy a Sex Pistols szerződtetése után a punk és új bandák is szívesen dolgoztak velünk. A zeneipar végig követte a Sex Pistols kampányunkat, amiután egy sor különleges zenekar kilincselt nálunk szerződésért. Simon olyan bandákat választott, mint a The Motors, az XTC, a The Skits, a Magazine, a Penetration vagy a The Members, amelyek mind jelentős példányszámban adták el lemezeiket, miközben a The Human League nevű zenekar is szépen bővítette rajongó táborát. A Virgin mindeközben leszerződtetett egy szintén ígéretesnek tűnő Last Exit nevű bandát, amelyben egy Newcastle-i tanár, egy bizonyos Gordon Sumner, Sting művész énekelt. Ahogy visszaértem a Kingston-Shertonba, még mindig a Sex Pistols jövőjén és kilátásain rágódtam. A szobában egy üzenet várt. Joan kérte, hogy hívjam vissza. Találkozunk New Yorkban, állt a levélben. Másnap reggel elhagytam jamaikát.